Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Betyár javaslatára most ismét egy új rovat kezdődik el a műsorunkban. Én elneveztem kütyű híradónak. Mit szólsz hozzá, Betyár? Képen, igen, a breaking gadgets, <laughs> igen. Egy ilyen kütyű breaking rovat. Bár ez a breaking gadget az azt jelenti, hogy itt egy nagy kalapáccsal Törött. megtörjük ezek, töréstesztet bonyolítunk le, de nem. Rögtön egy az első nem. érdekes kütyű, egy olyan telefon, amiben nek a hátuljában három kamerát, három optikát építettek be. Meg is nézhetjük, hogy hogy néz ki ez a a Huawei telefon, egyébként, amit betyárt talált. Most mutatták be néhány nappal ezelőtt. Pontosan. Láthatjuk, is egyelőtt teljesen átlagos, kinézetű okos telefonnak néz ki, de itt az alapkészülék, ebben még csak két kamera, és egy fordítás után már láthatjuk is, három kamera ott van. 40 pixeles, 20 Kérdésünk, megapixeles... önök meg... szerint hány, kam... hány lencse rendszerig fejlődik ez a rendszer, vagy pedig azt lesz, hogy 50 év múlva megint csak egyetlen egy szembe van egy ilyen gépnek. De minek három kamera egy telefonra, Betyár? A, meg tudják indokolni, tehát kérlek szépen az egyik kamera az egy egyszerű fekete-fehér képet készít, valójában ebből fog dolgozni az összes többi is, ez a legnagyobb felbontású általában 20 és 40 megapixel közötti felbontásról beszélünk. A segéd kamera az csak kiegészíti, hogy a színeket még jobban lássanak, illetve a kontrasztokat, tehát az árnyék és a, a, a fényes területeknek a kontrasztját, tehát hogy ott is jól lásson a kamera, ahol egyébként akár nem. Közben ez a Kirin nevű egy... chipet, ami igen. a telefonban van, az egy ilyen mesterséges intelligencia által vezérelt chip ebben a képfeldolgozásban segít. Is, mert ugyanez a mesterséges intelligencia az, amiről azt ígérték a, a huawei nek a vezetői, még a, a P10 Plus megjelenése, tehát az előző csúcsmodellnek a megjelenése kapcsán hogy annyira gyorsan meg fogja tanulni a, a, ez a láthatatlan a, mesterséges intelligencia asszisztens a telefonban, hogy te éppen miket használsz és hogy, hogy akkor sem fog lassulni, amikor már nagyon sok szolgáltatás, vagy nagyon sok, app, nagyon sok terhelt, és ilyen puffertárolóban eltárolni kényszerült adata lelassítja a gépedet, amit ugye nem tudsz mit csinálni. Tehát, ha rútolod a telefont, akkor nem a szolgáltató, d.t. többé, és akkor az a mint követsz, el, és ha meg nem, akkor meg nem tudod nem belassítatni a készüléket, nem tudod megállítani, hogy ez ne így legyen. És erre találták fel gyakorlatilag most ezt a módszert, hogy a telefon maga tanul meg téged olyan gyorsan, hogy akármi van, egy másfél év múlva, ha négyszer annyi adatod, meg fényképet van, ő akkor is öt másodperc alatt megnyitja neked az üzeneteket, és azokkal a karakterekkel, amiket te szeretted volna. Én még láttam egy a felvételben egy olyat is, ahol 960 FPS-sel, tehát másodpercenként 960 képkeretet mutatott meg egymás után, és abból tudott ez az okos telefon egy ellassított felvételt mutatni. Ez neked is tévésként érdekes, ugye? Hát hogy vagy fotósként. Elképesztő a szám, akár csak egy vagy két évvel ezelőtt ez, ez egy um, Hát bérelni szerettél volna egy ilyen kamerát, Ekkor hogy fel, a felved, de, hogy a lufi leesik és szétplacsan, akkor, akkor nagyon sokat fizettél volna. Na hát itt tart most az okos telefon. magamnak. Okos kütyüt magamnak én. Igen, igen, igen. Mutatom még egy, még egy eszközt, egy Roli nevű szintetizátor, kontrollerről beszélünk, ami amivel mindjárt igen. meglátjátok a felületét, olyan, mintha ilyen tapipados lenne az egész szintetizátornak a felülete. Szerintem kezdjük is nézni meg, meg hallgatni is. A igen, igen. Ö, és az ben az érdekes, hogy ezt a tapi jelleget jeleget ki is használják a zenélés közben. A felhasználás módjában is látható, hogy nem csupán nyomkodja a billentyűket, mint egy zongorán, hanem húzza az ujját rajta. Figyeld a hangját? És akkor itt mutat majd mindjárt még valami true dolgot, valami érdekességet. Itt a billentyűk fölött is van egy ilyen érzékeny rész, ahogy az ujját elhúzza, és akkor mindjárt összekapcsolja ezt a két billentyűzetet egy érdekesebb módon. Most figyeltek Közben én azt kérdezem Zene. kedves nézőinktől, hogy énnek szerint miért van szükség még erre a két darab ilyen e, tapipadra is egyáltalán, hiszen ha jobban belegondolunk, mondjuk egy e, kinek Wii e, játék során maga a konzol is válhatna virtuálisra, tehát magyarul elé lenne a levegőt nyomkodnunk ahhoz, hogy ugyanezt a hatást elérjük, így, mondod, egyébként volt néhány évvel ezelőtt olyan billentyűzet, ami kivetíti az asztalra. Igen, igen. És akkor az asztalon Egy billentyűzet így... gyakorlatilag, igen, amely csak azt jelzi meg, azt látja a gép az infrasugarak segítségével, hogy letapogat téged, hogy mely billentyűnek a helyére ütöttél. Nos, kérem, azért van szükség amúgy ilyen kontrollerekre, vagy ilyen közvetítő eszközökre, mint az előbb látott klaviatúra is, mert... Te nem tudnál olyan pontosan. Tehát ha te, te nem tudod olyan pontosan elképzelni magad előtt ezt a klaviatúrát, hogy pontosan odaby, ahol az a hang lenne, és ezért neked muszáj még e, precíziós szempontból. A gépeknek már semmi szükség, semmilyen hardware ebből a szempontból. Azt olvastam egyébként erről a Roli nevű kontrollerről, hogy az eddigi megoldásokhoz képest ugye a zongoránál is ugye azt lehet csak most leegyszerűsítve, hogy hogyan nyomkodjuk meg a zongorának a billentyűit. Hát persze itt is azért a leütésnek az ereje az nem lényegtelen, tehát millió árnyalat tudnak az zongoristák lejátszani, de itt öt másik módon lehet, ugye előre-hátra, meg oldalra is mozgatva az ujjunkat a billentyűzeten. A műsor vége felé majd még visszatérünk erre a roli kontroll és mutatok majd még egy érdekes felvételt.